Tiana Primera Hora. Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui comencen les classes a la nova escola Lola Anglada, un dels projectes més importants dels últims anys a Tiana. La inauguració coincideix amb el Dia Internacional de la Dona. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. <futats> L'entrada en funcionament de l'Escola LuL Anglada converteix el 8 de març en un dels dies més importants de l'educació atiana. Amb l'inici de les classes en el nou edifici, situat a l'entorn de la Creu de Terma, el centre allibera les instal·lacions del poliesportiu i a partir del curs vinent ampliarà l'oferta formativa fins als 16 anys i ofertarà un miler de places d'ensenyament públic. La plaça de la Vila de Tiana acull a partir de les 7 de la tarda la lectura del manifest per commemorar el Dia Internacional de la Dona. El text servirà del paper de la dona dins el municipalisme i allegiran les regidores presents en el consistori tianenc i tots els representants polítics que s'hi vulguin sumar. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, precisament l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana torna a organitzar el concert d'homenatge a les compositores de música per a Copla. L'acte celebra enguany la seva vuitena edició i en destaquen les nombroses estrenes que s'encarregarà d'interpretar la Copla Maricel sota la direcció de Jordi Paulí. I amb esports, el club volei Tiana torna ensopegar davant el Premià de Dalt per 3-16-2 i s'allunya de les posicions descents. Les noies de José Manuel de la Barrera pateixen un dels subtracs més grans de la temporada i ja fa tres jornades que no guanyen. Tiana, primera hora. Notícies. L'entrada en funcionament de l'escola Low l'Anglada converteix el 8 de març en un dels dies més importants de l'educació a Tiana. Amb l'inici de les classes en el nou edifici, situat a l'entorn de la Creu de Terma, el centre allibera les instal·lacions del poliesportiu i a partir del curs vinent ampliarà l'oferta formativa fins als 16 anys i ofertarà també un miler de places d'ensenyament públic. La inversió per a la construcció de la nova escola Lola Anglada ha rondat els 700.000 euros i s'ha materialitzat en poc més de dos anys des que la Generalitat va autoritzar-ne els tràmits necessaris. Des de finals del 2009 fins avui, els treballs s'han desenvolupat segons els terminis previstos, tot i que les obres d'adequació complementàries terrenyals del solar del nou edifici de l'escola Lola Anglada han provocat més d'un enfrontament polític a la vila. Aquest imprevist, sorgit durant els primers mesos de treballs, ha provocat que a l'inici de les classes hagi arribat dos mesos més tard del que s'havia previst de manera inicial. Tot i això, el consistori posa èmfasi en la tasca del personal docent i els tècnics municipals per fer efectiu el trasllat en poc més d'una setmana. Precisament, la directora de l'escola Lola Anglada, Núria Minovas, Destaca la rapidesa amb la qual s'ha treballat en els últims dies perquè les classes comencessin tal com s'havia anunciat el 8 de març després de la Setmana Blanca. Ara Núria Minovas mira endavant i destaca la nova dimensió educativa que pren un centre en el qual s'unifica l'ensenyament i l'arquitectura. L'empresa la de Mudances ha estat fent els viatges des dels dos edificis escolars antics Sí, evidentment, és un moment molt important per Tiana poder estrenar aquest nou edifici escolar. D'alguna manera, l'arquitectura d'aquest edifici eh, lligarà molt tots els temes pedagògics amb la nova estructura, de manera que hi hauran moltes coses que facilitaran la feina. S'uneixen una mica la pedagogia i l'arquitectura a uh, l'hora de pensar en, en espais que siguin educatius. No, clar, estàvem dividits en dos edificis i això complicava la gestió per la seva banda, l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, defineix la materialització del projecte com un dels dies claus en l'educació a la vila. Es mostra orgullós d'haver executat les obres en poc més de dos anys i de gaudir d'unes instal·lacions que donen prestigi al municipi. En aquest sentit, Emili Muñoz destaca la tasca realitzada per l'equip de govern en els darrers dos anys per inaugurar avui l'escola. Per aconseguir aquesta inversió de la Generalitat fa dos anys i escatx ens deien solar, el feu com nosaltres volem i ho paga l'Ajuntament o aquí no hi ha escola, Tiana. Vam haver de fer un esforç econòmic, vam haver de fer molta negociació i finalment en dos anys hem tingut l'escola a punt. Magnífica, la inversió, l'arquitectura de la Generalitat és excel·lent, l'aportació de l'Ajuntament ha sigut molt significativa i el seguiment diari de l'obra i tota la fase final perquè es pugui obrir al març ha sigut, i haig de dir-ho, gràcies als serveis tècnics municipals i al seguiment polític que hem fet. L'entrada en funcionament de la nova escola LoL Anglada suposa l'inici de les actuacions per adequar l'edifici del poliesportiu com a institut de secundària. Les obres se centraran en la instal·lació de laboratoris i aules per les classes de tecnologia, així com la reforma dels lavabos. La previsió dels docents i l'Ajuntament és que les obres de la futura secció d'ensenyament secundari de Tiana finalitzin a finals de juny per tal de desenvolupar els casals d'estiu amb normalitat.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 De fet, aquest any no s'ha escollit un tema global, sinó que s'ha optat per deixar que cadascuna de les organitzacions, governs i grups de dones del món triïn diferents temes per reflectir la qüestió de gènere de manera local i també global. Cal destacar, però, que enguany fa 100 anys que se celebra aquesta efemèrida en què recorda la tragèdia de les dones que van morir defensant els seus drets. Sovint s'atribueix la celebració de la data a l'incendi gorregut el 1908 en una fàbrica tèxtil de Nova York, on haurien mort un centenar de treballadores que s'havien declarat amb vaga i tancat dins la fàbrica. En aquest sentit, al llarg de les últimes dècades, les dones han anat adquirint drets que abans era impossible plantejar-se, però malgrat el progrés visible, països tant del primer com del tercer món lamenten cada dia el maltractament, la discriminació i fins a la mort de dones, mares i treballadores de tots els estrats socials. La regidora de Promoció Social i Educació, Maria Antònia Fort, destaca la necessitat de seguir incidint en les polítiques d'igualtat en un any, on Tiana ha participat en el segon congrés de dones del Barcelonès Nord, amb una aportació molt interessant en matèria de salut. Encara ha de ser amb gaire força reivindicatiu, perquè tot i que el rest de les dones han millorat molt i han hagut moltes lleis i, i va canviar la societat, crec que encara falta la, la, la igualtat real, Eh? encara és, queda per, és un repte per assolir. No? Aquest any també hem participat amb el segon congrés de dones de Barcelona més nord. Penso que per Tiana va ser molt important participar-hi perquè vam poder participar i intercanviar i veure les inquietuds que tenen a les altres dones de Barcelona més nord. Tiana presentava el tema de la salut, que s'havia treballat aquí, que és molt important. Per la seva banda, la regidora socialista Ester Pujol explica que en els últims anys s'ha avançat en matèria d'igualtat en el municipi, però considera que han faltat propostes concretes. Tot i això s'ha se sent satisfeta de la tasca realitzada pel seu grup durant els últims anys. Això ja és important perquè senyal que les dones comencen a veure, comencen a tenir aquesta consciència de que és necessari treballar per elles, per aconseguir aquesta igualtat que volem. Realment nosaltres hem estat un grup municipal que hem plantejat pràcticament la major part de les mocions per treballar d'anar a l'Ajuntament, algunes de les quals doncs, no han estat aprovades, però si més no eh, fins ara eren, eren, eren propostes que eren molt genèriques i en canvi des del meu grup municipal hem treballat doncs, de, doncs, propostes eh, per, per, ser, per ser gestionades des del Consell Municipal es, eh, Escolar, etc. és a dir, de mica en mica es va, es va fer un camí. Cal esmentar que, malgrat el progrés assolit, és important realitzar replantejaments sobre els valors i l'ètica que es transmet a les noves generacions infantils i juvenils. En aquest sentit, diverses institucions internacionals reclamen recursos per executar amb garanties els plans contra la violència de gènere, consideren imprescindible destinar recursos suficients i introduir canvis en el sistema perquè els valors d'equitat i de respecte siguin factibles en qualsevol context social. D'aquesta manera, serà factible l'erradicació de la violència contra la dona. Tiana Primera Hora, Notícies. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, l'agrupació Amics de la Sardana de Tiana torna a organitzar el concert d'homenatge a les compositores de música per a copla.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 Amb la voluntat de donar a conèixer les creacions de les dones compositores al màxim nombre de músics possible, cada any es convida una copla de cert prestigi. En aquest sentit, la coble Maricel, una formació jove nascuda l'any 2008, però que ja ha participat en diversos esdeveniments rellevants a Catalunya, serà l'encarregada de portar la coble. En total, s'interpretaran una quinzena de peces de compositores vingudes d'arreu de Catalunya i d'edats diverses. Destaca en aquesta vuitena edició la irrupció de les compositores més joves. De fet, la vocabularia la d'ensenyament de l'agrupació d'amics de la sardana, Maria Dolors Solà, explica que cada cop són més les noies que s'animen a compondre sardanes. Hi ha compositores d'alguna edat com noies que potser no s'havien plantejat fins llavors escriure sardanes, ho han fet. I ho han fet especialment pel nostre concert i ara en aquests moments no vol dir que no, no ens costi trobar dones que... Escriuen per, per coble, però eh, sí que ja tenim eh, una, unes noies entusiastes, unes noies que esperen aquest dia, unes noies amb, amb una qualitat de, de, de, de noies que han, han estudiat música, que han passat pels millors conservatoris, que tenen una carrera fantàstica i ja feta, amb edats molt joves. Entre les dones compositores destacen Aurora, Vicentini i Finet, de només 15 anys, i que presentarà la sardana Moment de Nostàlgia. També hi ha compositores d'entre 17 i 25 anys que han escollit el concert de la dona per presentar-hi les seves composicions. De fet, és gràcies a noies com elles que en guany la meitat de sardanes que s'interpretaran a la sala Albénis a partir de dos quarts de deu seran estrenes. Això significa que el concert es consolida una mica més cada any i les noves cares de la música per la cobla aposten per l'acte a la nostra vila. La vuitena edició del concert del Dia de la Dona també servirà per retre homenatge a la recentment desapareguda Dolors Viladric, una de les compositores que més s'havia implicat amb l'acte els darrers anys i que fins i tot té una peça dedicada a Tiana. Ho explica Maria Dolors Solà. Ha vingut sempre, ha estat a Tiana, sempre, cada any, cada any, cada any. Una grandíssima persona, un talent per, per la música. En aquest cas, pocs estudis musicals, però portava l'ànima, portava en el seu cor i va començar a escriure sardanes molt boniques, tant és així que uh, cobles de prestigi uh, li han fet uh, CDs, no? mm. gravats uh, la seva obra, i ella sempre hi era Tiana, també era la persona que sempre agraïa de tal manera aquest concert que ens va dedicar una sardana, i l'any passat la vam escoltar, la sardana que ella ens va dedicar a uh, porta per títol Records a Tiana. Les entrades reservades pel concert del Dia de la Dona podran recollir-se entre dos quarts de nou i les nou de la nit a la taquilla del Casal. Recordeu que, coincidint amb l'acte, el bar del Casal ofereix un menú especial a un preu de 25 euros. Cal fer, però, la reserva prèvia. Radio Tiana: Notícies, esports. el club boletiana ha tornat ensopegada davant el Premi Adal per 3-16-2 i es complica una mica més les opcions de disputar el playoff de Sens a la primera divisió catalana. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera van jugar un partit molt disputat fins a l'últim set, però de nou van tornar a perdre i ja porten tres derrotes consecutives a la Lliga. El coordinador del club, Enric Cardús, creu que l'atenció final va ser important en el resultat i que podrien haver guanyat el partit amb una mica més de sort. En el tiebreak, en el 5-7, sempre la tensió és molt gran, les, les defenses, hi ha molta tensió en el camp, les defenses són molt fortes i se salven pilotes quasi insalvables, per una part i pels altres. No? Van ser tants tours molt llargs, plenament disputats, però que, que bueno, que finalment pues, va decantar a favor del premià. Després de caure contra el Premi Adal, les Tianenques continuen situades a la sisena posició a només dos punts de la quarta plaça, l'última que dóna accés a pujada de categoria. Tot i que encara no s'ha assolit l'objectiu, Cardús confia en aconseguir-ho a final de temporada. El preocupant és doncs, perquè, perquè, bueno, perquè cada vegada les opcions se'n van reduint, però bueno, no tenim que seguir fins al final i fins al final no, no, podrem, no pot cantar victòria ningú ni nosaltres tampoc va assumir la derrota. Aquest proper cap de setmana, el vòlei visita la pista del Sant Boi, que ocupa la quarta plaça. Per tant, tornarà a ser un compromís important de cara a seguir tenint opcions reals de disputar l'ascens. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. L'entrevista. sardanas Avui, 8 de març, ja sabeu que és el Dia Internacional de la Dona, però Tiana també ho celebra molta música, perquè precisament doncs, arriba un concert esperat, que cada any doncs, se celebra a la sala Albénis, com és el d'homenatge a les compositores de música per a Cople, que organitza l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana i que l'interpretarà la Cople Maricel, sota la direcció de Jordi Paulí i Safon. Precisament per conèixer els detalls d'aquest concert, que tindrà lloc, com dèiem, aquest vespre, avui tenim convidat, de l'estudi de Ràdio Tiana, una de les doncs, integrants de l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana, concretament la vocal d'Ensenyament, Maria Dolors Solà, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs bé, suposo que ja amb il·lusió que hagi arribat el dia i que després de, de, de, de tants mesos d'organitzar, doncs, uh, puguem gaudir no, d'aquest espectacle. Ho dius molt bé, eh? Són com a mínim sis mesos per organitzar aquest concert. Sí, molta il·lusió, moltíssima. Una cosa que no es pot explicar. Des de l'agrupació, doncs, suposo que, bé, sempre heu destacat, que és un acte, durant tot l'any en feu diversos, però aquest és un que us fa especial il·lusió, sí. precisament per, la, per allò que ets de notori, i de diferenciatiu, doncs, de ser l'únic concert no? dedicat a concert. les dones. L'únic concert a Catalunya, i llavors hi afegim, i el món, no? Clar, Perquè és clar. Perquè, esclar, el, el món de la música de copre, ja sabem que és un món català, i, i, si per, I si pensem amb els actes que es fan, aquest nostre va més enllà de fronteres. Uh -huh. És extraordinari. Vuitena edició, si no m'equivoco. Novena. Novena edició sí. i, i com doncs, el que hem de dir... No, no, no, ho bé. Ah, ho és bé. el vuita concert, sí, sí, sí, és el vuita concert. Sí. Val, doncs vuitena edició d'aquest concert i el que sí que queda clar és que a més de que vosaltres ho tingueu apuntat a la gent d'allò doncs, subratllat per un dia molt especial, les compositores catalanes de Música per a Paracople doncs, també ho tenen apuntat perquè és un, és un moment i un concert de referència, no? Mira, ja t'haig de dir que quan vàrem començar hi havia unes quantes dones que ja escrivien per coble i les van trobar, vam començar a fer els concerts, però esclar, eh, ja et van veure que, que quedàvem reduïts a les mateixes persones uh -huh. i eh, va, va anar escampant a la veu, no?, corrent la, a la veu, i tant hi ha compositores d'una edat com noies que potser no s'havien plantejat fins llavors escriure sardanes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 de, de, de noies que han estudiat música, que han passat pels millors conservatoris que tenen una carrera fantàstica i feta amb edats molt joves, però molt joves. Si vols, podem repassar una mica noms sí. i edats. Ara repassarem, perquè, com deies, una de les qüestions destacades de la programació d'enguany és que hi ha una mica varietat d'edats, de, no? que, que en el sí. gènere de, de la música paracople, en aquest cas de la sardana, doncs és destacable perquè molt, molt s'anarà parlant, no? de les tradicions, de si es perdrà, de què passarà quan una generació mori... Aquí queda constatat, Aquí queda que, hi ha, constatat sí. que hi ha vigència i que hi haurà continuïtat. Sí. sí. sí. No? sí. Sí, perquè aquestes, aquestes noies que estan en els conservatoris i que estan, que igual unes toquen la viola, les altres el violí, els altres diferents instruments, però elles saben que formen part d'un país que té una música autòctona, autòctona i que la, volen formar, formar part d'aquest món uh -huh. i decideixen escriure sardanes, escriure sardanes o fins i tot també el, el, dins del camp de la música de coble també altres atre, peces per coble. I, I això és el que et dona la confiança que amb la joventut que tenen i les que segur que vindran a darrere, el món de la copla està garantida. Doncs, uh, si et sembla, entrem una mica ja en matèria, entrem a, a explicar una mica, m'agradaria que ens destaquessis doncs, algunes de les compositores que estaran aquesta nit i que sentirem peces sí. seves. No sé, quina, quines ens pots destacar? Destacar, mira... Per dir-te que, d'edats, van des dels 77 anys. Uh -huh. Tenim uh, l'Anna Fort i Comas, que, en, per cert, haig de dir que ens ha costat molt de trobar-la i, i, i és una persona que, que viu a Barcelona i que no s'ha mogut a Barcelona, però el contacte ha sigut difícil. I, finalment, gràcies a, a molts amics que també van a la recerca d'aquestes dones compositores, hem pogut establir un contacte, ella està encantada, nosaltres també, perquè eh, l'Anna Fort i Comas eh, li escoltarem una sardana que va ser estrenada el 1953 per la principal de la Bisbal al Palau de la Música i ho va costejar, ho va llogar i ho va muntar al seu pare. El És a dir, que l'Anna Fort era una persona una noia molt jove eh, llavors d'una família benestant, i el seu pare va tenir la il·lusió de que la seva filla estrenés la sardana, que es diu Can a la Mare, que l'estrenés al Palau de la Música amb la principal de la l'Ebisbal, tot un luxe. És a dir, doncs, aquesta, aquesta persona, l'Anna Fort, la tenim, és la que obrirà el concert d'aquesta nit. Però que també estarà que, present a les Ceres de Venis. I que serà present, i que serà una il·lusió extraordinària. Perquè, perdona, però eh, sí que és una altra de les qüestions també destacades d'aquest concert, no? Que sempre intenteu sí. doncs, trobar les compositores i que vinguin sí. i també tenir aquest eh, homenatge, no sé si dius homenatge, homen reconeixement... Sí, sí, nosaltres en diem un homenatge, concert, homenatge a les dones compositores per música de coble. Uh -huh. eh, elles s'emocionen, nosaltres també. Eh? Eh, unes perquè fa molt, molt temps que no han escoltat la, la, la sardana o la peça que, que, que puguem tocar i altres perquè és la primera vegada que es toca. Uh -huh. Pensa que tenim set estrenes per avui. Set. Eh, unes perquè... No... De Unidó no? No sé sí. si mai havíeu arribat a un concert amb tantes no, estrenes. I diré perquè eh, Això que et deia abans, ara ja hi han compositores joves que tenen com a com objectiu escriure si sí, més no, una, una sardana pel concert de Tiana. Home, això és un luxe. És un luxe. Que no ho poden dir moltes agrupacions, tant, no? unes que és aquesta raó, i altres que no han tingut ocasió d'escoltar sardanes que ja tenen escrites uh -huh. el resultat és que hi ha moltes estrenes Bé, com deiem, nosaltres ho diem cada any i doncs, la gent de Tiana com que té cada any aquest concert des de fa 8 anys com dèiem, doncs potser no, no acaba de reflexionar o valorar però recordem que aquesta és una iniciativa única i que doncs, en aquest dia de la dona més que mai, doncs, ressenyar l'esforç que fa l'agrupació per buscar les compositors per posar-se en contacte amb elles per tenir una relació gairebé durant tot l'any no? perquè tinguin aquesta confiança per estrenar la sardana Kitiana per fer un homenatge especial com dèiem. per exemple que doncs, aquesta noia la Mont en Caldon que escriu sí, una sardana sí, pertiana, sí. Tot molt ressenyable. Sí. M'agradaria també que doncs, parlar... Veig que aquí hi ha un vis de la Dolors Viladric doncs, que mm, va morir fa ben poquet, a finals sí. del 2010, el, el, el a Manresa. A l'octubre, sí. I sí. que doncs, això, parlant d'homenatges sí. no hi podia faltar. Tenim, no? tenim un dolor, un dol molt profund, eh? perquè la Dolors ha vingut sempre, ha estat Tatiana sempre, cada any, cada any, cada any, amb, amb el seu caràcter, amb, amb, amb el seu somriure, amb una grandíssima persona, un talent per, per la música, sense, eh, en aquest cas, pocs estudis musicals, però portava l'ànima, portava en el seu cor, i va començar a escriure sardanes molt boniques, tant és així que eh, cobles de Prestigi, Uh, li han fet uh, CDs, no? li, uh -huh. li han gravat uh, la seva obra i ella sempre hi era Tiana. També era la persona que sempre agraïa de tal manera aquest concert que ens va dedicar una sardana i l'any passat la vam escoltar. La sardana que ella ens va dedicar uh, porta per títol Records a Tiana. Uh -huh. Molt feliç, tothom content i aquest any, doncs mira, estava ballant sardanes a l'aplec de l'escala que es va trobar malament, va tenir un desmai ja seriós, la van portar a l'hospital, no va sobreviure al eh, que se li va presentar i va morir el 17 d'octubre. La portem a l'ànima, escoltarem una sardana seva i la recordarem per tota la vida. Doncs Dolors Viladric, una de les recordades. Com dèiem, aquest és un concert que sembla que serà molt especial per moltes coses, mm -hmm. perquè hi ha moltes estrenes, perquè hi ha aquests records i homenatges especials. Mm, a, a més, no sé si ens pots comentar alguna cosa també de la Copla, no? de la Copla que tocarà aquesta nit, la Copla, com dèiem, Maricel, dirigida per Jordi Paulí i Safon. No sé mm -hmm. si me'n pot, me pots dir alguna qüestió. Sí, la, la Copla Maricel també, també és... Un és un honor que, que hagi acceptat a, a la, la nostra, no dic invitació perquè és esclar, tot té un, un preu mm -hmm. però nosaltres vam, vam demanar aquesta coble uh, perquè escoltant-la ens va agradar moltíssim. Jo vull recordar qui Tiana va venir per la festa major, va ser la copla que va interpretar les sardanes a aquesta última festa major i que ens va agradar moltíssim perquè la veritat és que sona molt bé. És Esclar, hem, sabem que tots els seus components són professors musicals i experts d'altres coples de molt prestigi que es van unir i van fer aquesta formació que parteix de, de Sitges, està de Sitges, uh -huh. però que és clar corre per tot'tàlia. Per tot Catalunya i fora de Catalunya també. No, la, és, està ex, absolutament garantit la qualitat de la Cobla uh -huh. amb els seus professors. Sí. El director de Badalona també molt proper a Dianaa, uh -huh. un gran mestre, un gran saxofonista, un gran eh, professor de, i, de música i compositor. No podem oblidar que... Té unes composicions meravelloses també, el que és el, el director Jordi Polí. De manera que el concert està garantit amb qualitat i, i amb quantitat, perquè en són una colla. I tant, i tant. Deixa'm dir que jo sí. no vull deixar de dir que la Jebel Medina, també molt propera Tiana, sempre una persona encantadora, alegre, i una gran compositora. No puc deixar tampoc de dir eh, la... Que de la Isabel Medina, també s'estrenarà una sardana. Serà estrena, també, no? Aquesta aquest sí, però és el cas que deia abans. Aquesta sardana fa anys que la va escriure. Oh. És la seva primera sardana, mm. i amb tantes com en té, perquè també té molts eders gravats, però eh, aquesta no l'havien tocat. És una sardana molt curiosa de nom, sota, sota un pit, te la diré, mm que li va dir a la seva mare que la primera sardana que ell escriuria portaria aquest títol i se, la, i se li, li dedicaria. Ah, eh, quan nosaltres la presentem demà, explicarem el per què. Molt bé. I després també hi ha una persona molt especial de Sabadell, la Núria García Pastors, una noia que té 27 anys, que té una carrera també meravellosa en el terreny musical. Ella és viola, per tant el seu món és el món clàssic, el món de, de cambra... Però, com a catalana, eh, eh, ella s'ha dit que, que no pot estar de, al marge no? de la, la, la coble uh -huh. i eh, té dues sardanes de, sardanes de música clàssica que una d'elles també escoltarem. De nhi do eh? déu nhi sí. Tenim un concert més que complet, eh? Ens ve la Carlota Valdris, que és de, de, del Vendrell, és també una, una persona amb, amb un un món de, de música darrere seu. noi ens té 51 anys, uh -huh. sempre dedicada a la música de qualitat, per tant, allò que dèieu. No? Molt bé, em segur penso... que ens en deixarem alguna. Eh, em sembla si que sí. Hem fet, hem fet un repàs per totes aquestes propostes que, que ens serveixen per obrir boca i això fer-nos entre ganes. Sí. Mm, hem de dir que coincideix amb el futbol, no sé si us fa patir. <laughs> Jo que què t'heig de dir, ara? <ríe> que, que de dir. És que, clar, compartiu que també sí. espai, sabem que sí. és a la sala Albénis sí. que fareu aquest concert a la sí. nit i mm. just doncs, uh, també hi haurà mm. aquesta projecció mm. o es podrà veure el futbol al sí. Barça sí. i, clar, en moments en aquests que la cultura sempre no, ha de tirar el, el carro. El futbol ens agrada a tothom. El Barça el portem a l'ànima. I, i, I, és esclar, són partits que que venen molt de gust de, de veure aquesta competició i entenem, entenem que és una llàstima que coincideixi mm. amb, amb un concert únic, que es fa, que tens molt poques, poques ocasions a la vida d'escoltar aquestes sardanes, aquestes compositores, però estem esperançats, esperançats perquè, perdèrentament, el públic de Catalunya i, sobretot, el de Tiana, que en aquests moments fem una crida molt especial per aquest vespre, eh... És, eh, tot, tot és possible, es pot estar al concert, després sabem que el futbol es repeteix, es repeteix... I es... tant. Eh, eh, tot és possible, no passarà res... També el concert es tingui... no es repeteix, eh? No, o sigui... aquí està, aquí està, s'ha d'anar al concert i el futbol el veurem d'una manera o altra, el veurem. I, I, sabre, I sabrem que, sobretot, que el Barça ha guanyat, que ja ho tenim, <ríe> això, que és el que volem, no? Molt bé. Doncs uh, no tenim massa temps més, jo, jo crec que ens podries explicar moltes coses més, perquè veig que després, de, com deies, tants mesos de preparació, sí. doncs hi ha molts detalls i hi moltes estem, històries. Estem, tota l'agrupació, estem molt emocionats per aquest concert, molt esperant-lo, i, i estem emocionats de, de, de la resposta d'aquestes compositores, que els donem les ales per, per poder escoltar tots plegats la seva música. Doncs, com dèiem, una cita ineludible, la d'aquest vespre, a partir de dos quarts de deu a la sala Albénis del Casal, per a, doncs, assistir aquest vuitè concert del dia de la dona, organitzat per l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana. Sí. Esperem hem, que sigui un èxit. que de col·laboració són cinc euros a l'entrada, com i que de col·laboració ja està. Perfecte. Doncs Maria Dolors Solà, vocal d'ensenyament de l'agrupació, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos també totes les compositores que, que podrem sentir aquesta nit i que esperem que això de l'homenatge sigui doncs, motiu i sentit. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies, Patrícia. I si et sembla, doncs, com dèiem, com que és un homenatge, ens quedarem amb una sardana escoltant-la de la desapareguda Dolors Viladric, doncs perquè, d això, per fer lo una mica de record. Com dèiem, un concert serà especial d'aquesta nit i també hi haurà un bis, hi haurà una sardana que, que es titula Un sentiment, que la podrem sentir, però ara ens quedem amb una altra peça de Dolors Viladric. Que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies.